hogy segítsen neki elérni, hogy tévésztár lehessen, aminek lehetősége mindig is ott bújkált ennek az üldözési mániás elvált anyának a mélyén, aki soha nem tudta átérezni tehetségének igazi mélységeit, és aki mindennél jobban félt az állása elveszítésétől. Az építész munkatársai mindent elkövettek, hogy Denis kellemesen érezze magát, mielőtt az interjúra készítették. Mint kiterült, abból áll a feladata, hogy csendben üljön, amíg kiszolgálják. A sminkelés profi sminkmester végezte egy nagyon kényelmes pár és és pátai amely az egészségtelen és kalóriadús ételek mindenfajtájával el volt látva. Az ötöd Dennis eszébe, hogy a nap hősévé válhatna az a doktor, aki be állítaná állítani a tévések is és koffein szintjét. Frizurálja kérdését egy mesterfodráz oldotta meg, aki azt mondta, hogy a fekete nőket keményé és előtelenné teszi a lóvarok. Más körülmények között a tenisz megsértődött volna, de rá kellett jönnie, hogy a kilátás, mi szerint is emberek millióival kell majd szembenéznie, rendkívüli módon nyitottá tette a javaslatokra. Bármilyen fotrász az általa eddig tapasztaltnál jóval gyorsabban és hatékonyabban változtatták át frizuráját, sokkal divatosabb és profibb gondján. Enrique megkönnyebbültnek tűnt, amikor először meglátta az új frizuráját. Hét perccel azelőtt, hogy csonnal, a Charlie-val beszélni kellett volna, Jójalkan még mindig gondok voltak a forgatókönyvben. dennis egy viseltes, ám de meglepően kényelmes székbe ültették, amely mögött olcsó és közönséges flexiűvek osztopakáltak, amelyek átnézva nézőnek elvileg a parlament épületét kellett volna látnia. Közelről senki se tült volna be a látványnak, még képernyőn persze meggyőzőnek tűnt. Egy technikus dennis épp egy hallgatóval látta el,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 Semmi kis előadásig mondta-e. Esetleg egy javaslat mondjuk hangosabban, vagy lassabban, vagy valami lóg az orrából, tudja ilyesmi. Denis keze az orrához kapott, szívből jövő kacacsalva érzel a rendezőből. Csak tréfa volt, Denis. Fantasztikusan néz ki, és fantasztikus lesz. Három perc, húsz másodperc múlva adásban vagyunk. Kész és láptörést. Ezzel Denis fülhallgatója megsüketül. Így magára maradt gondolataival és a gyomrában fokozódó bizserkéssel. Ahogy a kuliszták felé pillantott elvikére, a férfi egy mosoly és egy univerzális minden oké jelet rá. Nevetnie kellett. Szegény, elég rama festett, De micsoda barát volt, hogy mindezeken át segíti. A hangján nyugvó, sikeres karrier után most hirtelen eszébe jutott a kezet. Természetellenes tartozéknak tűnt. Kurcsolja össze az ölében, tegye a szék karfájára, vagy csak hagyja a térdén nyugodni, ahol kétség kívül eltüntethetetlen voltokat hagyna a szoknyája anyagán. 30 másodperc és adásban vagyunk, Dennis. Alan ismerős hangjában most kertőskedő mosaj bújt meg, agyon gyakorolt hangsúly, meg potról győződve, arra a célra, hogy megbújja vendégeket, nehogy az utolsó pillanatban legyenek rosszul. És én az ölében összekulcsolt kézre szavazok. Úgy néz ki természetesebben, ha bár a képernyőn úgy ce fog látszani. Amikor Allen befejezte, a fülhallgatójában felcsendült a jó reggelt Amerika szignálja. A hangminőség nem volt rossz, pár sem lehetett hasonlítani a fejhallgatóval, amihez szokva volt. Dennis mély lélegzetet vett és lassan kiengedte a levegőt. Ekközben nyugalom már a szétbenne. benne. Újra ő irányított. Rendben, Dennis, készítette fel Allen a fülében.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 A július 4-i ünnepek alatt Washington egyik csendes Beren városában megöltek egy őrt, az egyik javító intézményben. Az elkövető úgy tűnik az egyik elítélt, a 12 éves Nathan Bailey, aki egy gyilkosságot követően megszökött, és meg mindig szabad lábon van. Ma reggel itt a New Yorki stúdiómban köszönhetjük J. Daniel Patrelli államügyézt, Washingtoni stúdiómban pedig Dennis Carpinton rádiós műsorvezetőt, aki tegnap reggeli műsorában beszélt Nathan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 s csak bizonyos fogú kifinomultságot adott mindehez. Július 4-én, valamikor este 7 és 9 között néten Béli, ez a roppant zavaros, lelkivilágú fiatalember, aki kocsilopás és más erőszakos bűncselekmény miatt töltötte büntetését a Brophyldi Fiatalkorúak Javítóintézetében, megtámadta és megölte az egyik felügyelőt, majd megszökött. Egyelőre szabad van, e pillanatban is keresik. Hogyan ölte meg az őrt, akarom mondani a felügyelőt, kérdezte John. Petrelli, amolyan megmondanám én, ha tehetném, a szavarban volt. Sajnos nem szolgálhatok részletes adatokkal, mert ez az éppen zajló nyomozás része. De mindannyian tudjuk, hogy azért mégiscsak szolgáltasz pár adatot, gondolta Denis. De annyit mondhatok, hogy brutális módon leszúrták egy késsel. John adta a két kedőt. Hol tudna egy rab kész szerezni? Petrelli elfolytatta feltörő nevetését, mintha nem tudná mindenki, hogy a börtöntöltelékek minden kezük ügyébe kerülő tárgyból szóróeszköst csinálnak. Tényleg nem szolgálhatok részletes információkkal, de nagyon aggódunk, hogy a fiatalkorúak javítóintézetében súlyosan megsértik a biztonsági előírásokat. Biztos vagyok benne, hogy akkódnak, mondta John tele együttérzéssel. Nos dennis folytatta a stúdióban lévő képernyő felé fordulva.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 Noha egyáltalán nem tervezte a támadást, természetének része volt, és volt valami Petreli képmutató használásában ami nagyon felhúzta. szervezői láthatóan nem tudtak erről a fejleményről. Petrelihez fordult magyarázatért. Miről van szó? kérdezte. Petreli állkapcsol megfeszült, amitől pofaszakállal fel lejárt. Kéz botrány. A szuka személyes alá alakítja ezt az egészet,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 A rendőrség vagy az FBI hozzáférhetne az ABC telefonhív Mit gondolom, milyen hatása lenne ennek a csatorna hírszerző képességeire? Ugyan menjen már, Mr. Carpenter, mögte Petrelli, miközben a szignál megszólalt a háttérben. Egyáltalán nem értékelem a helyzetről alkotott. John közbeszólt. Sajnálom, Mr. Petrelli, Mr. Carpenter, nem hiszem, hogy bármelyikünk számított ilyen nagymérvő véleménykülönbségre,